Salaam عليke ya, ya Rasul Allah Salaam irrohim Wa vzuhaa, wa leyl ila seja Ma wadzعke, Rabbuk, wa ma qala Walel-akhirate, khayrun l-ke, minal-aulah Walasofa, yu'atik, Rabbuk, faterdor أَلَمْ يَجْدِكَ يَتِيمًا فَآوَامًا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدًا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنًا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ صدق الله رضيه قُئم الله svemilosnog, samilosnog. Tako mi jutra i noć kada se utiša, gospodar tvoj nije te ni napustio, ni omrznu. Ona svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta, a gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa će zadovoljan biti. Zar nisi siroće bio, pa te on utočište pružio? I za pravu vjeru nisi znao, pa te je na pravi put uputio, i siroma si bio, pa te je imućnim učinio, Zato siroće ne ucvili, a na prosjaka ne podvikni. I o blagodati gospodara svoga kazuji. Istini rekao uzvišeni Allah. A'vuk bi Allah ibn al-shaytaun ir-rađim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu bi Allahi rabbi l'alamin. Vussalatu wassalamu ala sijidina u nabijina Muhammed. As-saduqil wadil aminu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa mađa altavu sahla, wa anta i shi'ta tajaru hasna sahla sahla. Hvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima, salavat selam njegovom posljednjem poslaniku i mideniku Mohamedu, častnu klementu od porod sveljima shahadma, molimo Allah dž.šanhu najvećim imenom njegovim da nas počasti, da budemo od onih čiji je svaki dan bolji od jučerašnjeg i svako sutra bolji od danas. Da nas šan učini od onih robova njegovi koji stalno proširuju svoje znanje stalno oplemenjuje u svoje misli srca i stalno čine dobra djela za koja mole gospodara da ih nagrade. Amin Adham Erlaya. Draga braće i sestre, vi se dalje družimo sa hadisma Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam koje nam je zabilježio imam Buharija u hadijskoj zbirci koja se zove Sahih. Sahih je hadiska zbirka koju hadijski učenjak sastavi od hadisa za koje je potpuno siguran da su hadise Rasulullah s.a. Dakle, njegov je uvjet po hadiskoj zbirci da svi hadis koje je on uvrstio budu sahim. Ja bih vas zamolio jedan kuranski ajed, malo da o njemu razmišljate, evo, hvala Allahu, bit pred nama su dan, sutra se ne radi, pa može čovjek razmišljati, pogotovo pred džum i poslije džume, pa onda subota i nedelje idu. Uzvišeni gospodar kaže Ja, Jahja, Hudilke, Tava, Bitu, O, Jahja, obraćava se Javu, alaihissalam, uzmi knjigu odlučno, snažno, sa snagu. Ja vas molim da malo razmislimo koliko smo mi odlučni u onome što radimo. Koliko smo odlučni da one prilike koje nam Allah želšanu udaju u životu iskoristimo. Imate zanimljivu anegdotu da jedan od velikana muslimanske Španije izlazi u Španiji kažu, preko 30.000 muslimana i muslimanki su ga pratili na njegovom putu, vraćao se na sjever Afrike. Kad su se oni oprostili sa njim, on je prošaptao na uvo jednom od svojih ahvava, kaže, tako mi je Allaha, da sam imao svaki dan komad, hljeba i vode da pijem, kaže, ne bi iz ovog mjesta izašao. Ali nikada niko nije znao njegov hal. Zbog toga, ako nam je Allah dao, i vjerujte oko nas, zbog čega ovo govorimo? Allah je nekada meni i tebi dao oko nas ljude koji možda kojima treba pomoć. Nastoj i pronaći čovjeka kojem treba pomoć. Ako si student, možda je to neki student, ili studentac kojima treba pomoć. Možda je to neko u tvojoj komšiluku. Možda je to neku u neku tvojoj rodini. Jer pazi, ono što ti je Allah dao kao priliku. To će jednom doći, možda se više nikada neće ponoviti. I zato gospodar kaže: "O Jahja, Uzmi knjigu odlučno. Odnosno, ako je Allah ti dao objavu, meni tebi Allah dao Kur'an, dao nam je sunet Resulullah. Uzmi to odlučno. Nemoj se kolebeti. Svaku priliku da učiniš dobro koju ti je Allah Želešanu dao, uzmi i iskoristi. Jer ne zna insan, kako je Resulullah rekao, pa začekate da vam dođe bolest pa da kažete da sam Bog do zdravu radio? Zar čekate, kaže Resulullah siromaštvo, pa da kažete da sam Bog doimao novca, ja bih uradio. Molim vas razmislimo, evo, prilika je, dan ispred nas su prilika, da razmislimo koliko koristimo prilike koje nam je Allah djelšan huda. Kako to Hasan al-Basri rekao, svaki dan, svaki dan, kada Osvani kaže tebi sina Ademova, kćeri Ademova, ja sam novo Allahovo stvorenje, ja sam novo Allahovo stvorenje, tebi daro banu. Kaže, napuni dobra umen, učini dobro umen meni, jer radi se tako mi Allaha nijeću vratiti do sudnjega dana. Tek na sudnjem danu će se otvrti ono što je insan učinio u jednom danu. Ja vas zamolio da se sjetimo Fatihom, jer je do ovom mama Buharići u hadisku zbiru, čitam u redajnililahem Fatiha. 61. poglavlja, babul hadefi fil mesjidu, poglavlje gubljenje abdesta puštanjem vjetra ili u džami. Tema koja... Džamija je posebno mjesto. Posebno mjesto. Babul hadetif il mescid. Šta se smije, šta se ne smije? Ok se sjećate, mi smo imali hadise u kojima se govorilo o pljuvački Kako se insan ponaša u trenutku kada ima potrebu da ispljune iz svojih usta nešto. Zanimljivo je da hadis poslanika ide potpuno u drugom pravcu, a pojašnjenje evo Horeire koje je prenoslac nam objašnjava da se radi o tomi. O osobi koja je u džamiji, koju je Allah počastio da uzme abdes da uđe u džamiju, šta se dešava sa njim koju nagradu dobija i do kada teče ta nagradu. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي zinad عن العرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف من مالك من ابو zinada من العرج و ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم rekao je veoma zanimljivo kad da rasulullah započne svoj hadis sa riječju al malaike al malaike kaže al malaikatu tusalli ala ahadikum Kaže, Meleki donosi salavat na jednoga od vas. Sjevom, mi smo sada ušli u manju. Alhamdulillah, uzijeli smo obdes kad smo krenuli, otkućili smo sredest li ovdje u grad. Kaže, Resulullah, Meleki konstantno, permanentno, na jednog od vas donosi salavat. Dokle god je na mjestu gdje će namaz obaviti. Ušo u džamiju, sjedi na mjestu tom. Dokle god sjedi na tom mjestu. Meleki na njega donose salavat. Poseban dar. Pazi, kad Allah počasti da te se neki čestit insan sjeti dovo, tebi je drago. A svi su ljudi griješnici, tako? svi su ljudi griješnici. Meleki, šta su? Od nura stvoreni nikada Allahu ne čini grije. Zamisli, Allah tebi je počasti da za tebe dovo uči ko? Meleki. Zamisli tog dara. Dokle god si. dakle izbog zbog toga jedan od velikana je upitan zbog čega te nikada nismo vidjeli da iza Ezana dolaziš u džami. Nikada. Kaže, zato što je Ezan upozorenje nemarnima. Ja neću da budem nemar. Ja hoću da mislim na namaz. Prije nego što Ezan počne, ili sam već ušao u džami, ili sam već krenuo prema džami. Jer od trenutka kad uzmem abdes, kad počnem uzimati abdes, kad krenem u džami, ja sam u namazu, od tog trenutka melekim menne koji donosi salavat na ensa. Dalje resulova kaže: "Ma dama fi musallahu allazi salla fihi." Donc les gothi ono mjesto gdje namaz obavi. Znaci ovdje ćeš namaz obaviti ovdje si. čak ako insan hasta, ako insan bolestan. Pa klanja u nekom dijelu svoje kuće, kad sjedne na to mjesto. Jer je to mjesto gdje on obavlja namaz. Dokle goth je na tom mjestu meleki donose salavat na Zato imate one ashave, to možete pročitati u siri Rasulullaha s.a.w. da su bili izvan Medine pa su vidjeli da je Medina za svijetlo kao grad. Kažu Božji poslaniće šta je bilo? Kaže mi smo svi bili, većina nas izvan Medine, a umro je vaš brat taj i koji je volio Kur'an ili volio neki dio Kur'ana i Allah je dao da mu meleki dođu i da mu pored partiji ljudi koji su klinjali džanaz, da mu meleki klinjaju džanaz. kaže Rasulullah s.a.v. ma lem juhdis dokle got ne izgubi abdest doslovno ovako kaže ta kulu šta Meleki govori subhanallah Allahumma gospodaru moj igfir lehu gospodaru moj oprosti njem ili njoj znači prvo što mole Meleki gospodaru moj oprosti njem drugo što mole Allahumma arhamhu gospodaru moj smilu mu se Dakle, dok legot, dok je insa. Allah te počasti da se na mjestu gdje ćeš namaziti. Dok legot si na to mjestu Allah te je počasti. Dok legot imaš abdest. Da meleki uče dovu tražeći od Allaha lešanu dvoje za tebe. Prvo mole Allaha da ti oprosti grijehe. To svaki vjerni kaže da Rasul sallallahu wasallam, munafik i vjernik gledaju na na, na grije, potpuno različno Kaže, mu natri gleda kao na mušicu koja mu obilazi. Kaže, ovako mahne ona od... Tako, tako posmatra gri. Zašto? Zato što on ne razumije prema kome je učinio gri. Pazi, i najmanji gri, ako ga učinio prema Allahu koji je najveći, osjećaš nelagod, osjećaš. A kaže, vjernik vidi grije svoj, kako? Kao brdo. koji se nadvilo na njega? Kao kakav Trebević. Allah dao da, da Trebević krine na tebi kontaši Arabu. Zar u ovome da me zatekni. Zar u ovome da me zatekne trenutak kada se ovog svijeta odlazi? Kaže, dokle le god ne izgubi abdest, šta govore? Gospodaru moj, oprostim, i ovo je subhanallah. Najveći, i zato vi znate kad čak iz toaleta, iz VCA, kada insan izlazi da kaže ufraneke. Gospodaru moj, oprostim, zato što ne želi insan da jedan jedini svjesni dio njegovog života bude izvan sjećanja na Allaha. A kad je u toaletu ne smije se sjećati. Pa ček ima ta kaže pa šta radi u toalet? Pa kaže čitam arapsku onu džailsku poeziju predislamsku. Zao jer je problem ko puno uči Kur'an, ko puno uči hadise, razumije, ko puno Allaha spomeni. I kad uđe u toalet, desi ne ne onda ponavljam, kaže sklonio sam svoj pogled dok se moja komšinica ne skloni, tako čini plemeniti kada prolazi pored kuća svojih komšinica. A si ništa veze. Ali je dobro, šta? Nije ništa loše rekole. Je stih jedan. Ili kaže ne znam Kao što je Antara ibn Shaddad, pio jedan velikan, predislamski, kaže, قلtu li muhri wal qanā yaqrawu qanā. Rekao sam svome konju, on govorio svome konju u borbi. Kaže, kad se i ona štiptovi sudabili. Sada obraćao se konju. Ta yaqav. Kaže, reko sam, budan budi. <laughs> kaže, feđaoveni muhri l-kerim. A onda mi je konju krenuo glavu i reko. <laughs> Slušaj, ba, nemoj ti mene upozoravati. Ja sam od najbolje konja, budi treba jače. Znači, ti radi ono što je do tebi. I da je Allah nagrad, jedan od mojih profesora, što ovaj je bio stručnjak za arabski jezik, on mi je glavu napunio tim stihov. O svemu, o biljkama, o, o međuljudskim odnosima, o konjima, o ratu, o ovom. Zašto? Zato što iz toga razumiješ i Kur'an razumiješ. Znači, kad znaš ti, znaš kako dolazi određene riječi, U određenom kontekstu. izbog zbog toga kaže Allahumadfirlehu, gospodaru oprosti njemu. I kada izađe insan iz toaleta, kaže gospodaru moj, oprosti mi te trenutke moga nespominjanja tebi. Iako, jel? Čak u tom trenutku, Allah, dragi, kako ona je rekao, velika, zamisli da ova hrana koji insan nesi u sebi, zamisli da da ne može izađe. Zamisli nedobog, zamisli bubrez, pre, prestane u rad, počnije tekućina da se skuplja u tijelu i skuplja u tijelu i skuplja u tijelu. Čov pa mu izvadi popi pa ne može ništa popi malo opet se, zamisli nedugo čaša jedna vode da ti bude bela i zato je resul govorio hvala Allahu kada bi šta pojeo i popio pručita tudov hvala Allahu koji je dao da to izađe izmene a ostane ono što mi koristi hvala Allahu koji je dao da to izađe izmene kad pojedim nešto Allah u tebi yumen i ostavi ono ono što nam koristi Također ovo onaj smiluje se Gospodaru moj, smilujmo se. Prvi cijen insana vjernika je da kod gospodara nema propusta. Prije možda 96. a gotovo 20 godina držao sam predavanje ovdje i naumpalo mi je koji sam tada spomenu. Dok sam se spremao za predavanje. Subhanallah. Stih ide ovako. Našao sam ga u Hiya u Lumi Dinu. Učenik bio trećeg hasle treće medresa i nađem ga. Dobio ja jedan tom Hiya ja ima pet tomova nije tad bio preveden. I listam ja i nađem na na masti imam gazali ovakvu oh, prelijepsti. Kaže ta sil ilaha wa anta tudhir hubbe. Kaže ne poslušam si Allahu a kažeš da ga voliš. Hadza la umri fi alqiyas badi'u. To je nekakva kakva kontradiktornost. Kaže završava se stih law ata law ahbabtahu Kako ide? Allah ono sad je razio. Lau sadiqan, da je ljubav sadipan, iskrena, la etatehu ti bi Allahu poslušan biu. Innel muhibbeli man juhibbu mu tiom. Jer onaj je ko nekoga voli, on je poslušan onome ko ga voli. La, Laje prelijepo. Kaže, neposlušan si Allahu, a tvrdiš da ga voliš. To je kontradiktornost. Da ga voliš istinski, da voliš Allaha Đalešanu, što bi uradio? Bio bi pokoran njegov. Onaj ko nekoga voli, on je njemu i poslušao. Ova druga dova, meleka, gospodaru moj, smilujmo se. Zato mi kada nazivamo jedni drugima selam kažemo es salamu alejku. Salame tije bezbjednost ili odsto bilo kakvog problema. وَرَحْمَتُ اللَّهِ يَا اللَّهُ وَمِلُصُ ono što ti je potrebno dok ideš životom i nakon što presališ وَبَرَكَاتُهُ je povećanje i na ovom i na budućem sviju. tako da mi učimo kada se poselamimo mi jedni jedni za drugi učimo to. ovo dakle šta meleki kažu اللهم اخفلَهُ اللهم ارحَمُهُ gospodaru moj smiluvi se njemu gospodaru moj oprostim zanimljivo je da su Ebu Hureru koji prenosi ovaj hadisu pitali o Ebu Hurera šta znači, izgubi abdest. Tada je, zanimljivo je, vidio sam neki od se naravno s pravom nasmijal kad smo rekli gubljenje jel, abdesta u džami ili puštanje vjetruva. Normalno to je kao tema. Kaže Ebu Hurere, isto kad su njega pitali šta to znači izgubiti abdest? Kaže, la Allah se ne stidi istine. Treba reći nešto što je malo delikatno. Kaže Ebu Hurere, kaže to je kaže da ispustiš vjetar u džami. I hoću sada da vam kažem ono što pronalazim u komentarima ovog ahadisa. Čitajući danas komentare, ako hoćeš, kaži, na, samo da, da spominjem da većina pravnika smatra da je puštanje vjetrova namjerno mekruh tahrimen. Spada u pokuđene stvari bliske haram Kad insan to uradio namjerno. Manji broj kaže da je pokuđano ono blago pokuđano Međutim, tu izuzimaju insana koji na primjer, uitikaf ili koji boravi u džamii ili ne, nema vremena da izađe, dakle samo je bito da insan onaj da insan to naibirno načini da poštuje hurmet, hurmet meseca, i vi znate da je Resulullah znao kazati grupi ashaba kada se osjetio neprijatan miris, šta? Idemo svi da abdestimo. Zašto? Jer je nastuplo vrijeme namaz i da je ustao samo onaj koji izgubio abdestel. Ko ostao bez abdesta, onda bi se otkrilo koji onda je Resulullah naredio da svi to urade. Međutim šta je zanimljivo Komentatori kažu u komentaru ovoga hadisa jednu zanimljivu rečenicu koju bih volio da zapamtite. Kažu, ako je razlog prekida ogromnog bereketa kojeg ti donosi melek, koji uči melek i uče, uče dobu za tebi, kaže, onda je preče da tvoj gibet ogovaranje ili prenošenje tuđih riječi, kaže, automatski prekida, ako je insan u čami, razumijete, ako je Resulah rekao, meleki zaista meleki donose salavat na jednog od vas. Dakle god je na mjestu gdje gdje klaña. Znaci klaňato. Ako ne izgubi abdest, kaže ulema. Ako je gubitak abdesta ili odsto abdesta bilo razlog da meleki prestanu donositi salavat na jednog od nas, onda je puno veći razlog da da to bude slučaj ako insan nadobog nekoga pogovara ili čini nešto što je što je slično tome. Ovdje hoću da skrenijem pažnju još na jednu stvar koju treba imati. Vi znate da odnos prema melekima, odnos prema melekima kao posebnim Allahovim stvorenjima. Resula je rekao stidite se Allaha onako kako se stidite čestitog čovjeka od svoga naroda. I dosta ti može pomoći u životu kada imaš iskušenje da upadneš u grijed, da pomisliš subhanallah, zamiste me, ta moja braća i sestra vidi. Kako bi, bi on to? Kako bi, kojim bi moći ono pogledati? Pa za ti to da radiš? Ti si vrijedni od toga, nemoj to uratiti. Melek je Allah, Đalešanu, dao uz nas da nam budu s jedne strane, oni koji će pratiti naša djela, vi znate desni i lijevi, pisati dobra i loša djela. Dao je uz nas da, da budu da nam pomognu u razvijanju svijesti Allah, dao je desni melek piše dobra djela, lijevi melek piše loša djela da insan ima tu svijest. Još jedna stvar, i to time sam mislio i završiti. Dosta problema ljudi psiholoških imaju, te govore oboljenja od džina, od ovega, od ovega. Zapamte, vraćaj sestri, insan je, Resulah nam je to rekao, pored dva meleka imaš još jedno koji te prati. Zapamte. Kaže Resulah, nema jednog od vas da nema karina od džina, jednog džina koji ga stalno preti. Njega ne može otjerat koju god da mu ruki uči. Znači, ako bi mu učio Kur'an, ako ovaj džin koji te i mene prati, muškarac ili žena, bez obzira ima, i žena ima u sebi karinu, ako je on pokvaren, on će tebe huzur. I zato svijest o Melekima je značajno. I svijest o tom karinu je značajno. Čak gospodar kaže, nu qaid kaže ko stavi zikr nitir leho shaytana fa huwa leho qarin kaže ako se okreni od zikra spominjanja Allaha prestani spominjati Allaha kaže Allah dadni da mu qarin njegovog džina postani u potpunosti šejtan i onda se ne, ne treba se čuditi kad insan ima problema pa pokušava da liječi te probleme a jednostavno ovaj pokvarena uz njega napadaju mu misli meleki O, kad osjetiš lepu inspiraciju, znaj da je ili od meleka ili od čestitog karina. Ostiš kaže, mogu bi sad akudat. Ostiš što ne bi klanio još dva rekjata. Što ne bi uzupručio strancu u safu. Osjetiš Allah ti daje, daj taj daj. Zašto? Zato što živiš načinom života u kojem si potpuno svijestak da Allah daje meleke da te prati. Allah daje čak u praznu kuću kad ulazimo. Šta uradimo? Nazovimo salam. Zašto? Kom naziva. nazivamo? Nazivamo i što nas prati. Nazivamo eventualno melekima ili drugim stvorenima koja mi ne vidimo. Još jedna, još jedna stvar. Koliko god treba razmišljati. Evo, ovo je veliki dar Allah je žalšanu, da kada si u mesčinu, kada si u džami Allah daje da, da meleki uče za tebe do. Bitno je da mi učimo iz Edeba Meleka. Ako je Edeb Meleka da uči dobu za tebi, znam si mi večeras kajem gospodarstv, smiluj se svakome koji večeras krenu da klanja u džematu. Smiluj se svakome ko sutra ustane na saba a pa podi u svoju džanju. Pa smiluj se i onome ko klanja u svojoj kući. Na svome mjestu gdje, gdje obavlja namaz. Meni je zanimljivo, i to sam za kraj ostavio, Ovaj odnos razmišlja je to njemu uzmite ono što vam je Allah dao odlučno. Allah ti je dao, Allah ti je dao. Nauči sebi. Iza ma khalauta dahr fa la takul khalauta. Kaže kad bi čita život živio sam, ne moj reč sam sam, nisam. Allah je dao da te prati. Allah je dao da te prati. I ovo je uleme lepo rekli. Min al iflasi al inasu bin nas. Znaj da ti je. Subhan znaj da ti je vrhunac bankrota da radost osjećaš samo u društvu ljudi znaj da ti je vrhunac bankrota da osjećaš radost samo u društvu ljudi zašto? pa kad si sam, mi sam kad si sam, mi sam još jedna stvar ako te Allah počastio da tako razumiješ nikada i u najtežim situacijama ostaješ pribran pustinja oko tebe pustoš, šuma, nigde živa roba od, od ljudi Allah je sa mnom. je Meleki, oni su sa je Karina, koji je vidio da sam ja jutro sustao na Saba. Da sam ja jutro spručio to i to od Korana. I ovaj Ebi Zinad, koji je prenoslac ovoga hadisa, samo to hoću da vam kažem. 70 godina je, živio je preko 70 godina. Kažu da u 70 godina svoga života nijedan mu prvi tekfir za imamom nije prošao. 70 godina Nijedan mu prvi tekvir za imamom nije prošao. Mimo kada je u putu, kad je u svome mjestu i kad je u stan da bude u džami, sedamdeset godina mu prvi tekvir nije prošao. To je kad vidiš hadis zaista meleki donosi je salavat na vas, na čovjeka, na jednog od vas dokle je gotio, na mjestu gdje je klanio. Kako je on to primijenio? Kaže, sedamdeset godina je klanjao namaz i da mu nikada ne bi prošao šta? vat ovaj prvi tekvir zaimao Ja molim Allaha dž.š.a.n.u da mi ako Bog da budemo slični njima kaže jedan lieve stihte shebe bil kirami illam takunu minhum kaže pokušajte oponašati plemente iako možda u suštini niste takve Allah daje ljude različiti čak imate ovaj drežli diarakin jedan mati je njegova govorila bratu od tog rodila i dvojicu braće jedan bio darežli primjer darežljivost i drugi brat kaže pa mati moja i ja sam darežli kaže ja sam belkodusha kada tako mi je Allaha, niko njega ne može nadmis, nadvisiti. Zašto? Kaže, on kao beba nije htio da doji nevdje drugu bebu da doji. Allah daje jednostavno tako. I svi imamo, neko da režete jedan, neko je 99. A savršenstvo je Allaho. Jel. Allah je najde. Kaže, tešebbu bil kiram inlem tekunum <tosim> inhum, pokušajte ličiti na plemeni, te iako niste od njih. Fe inne tešebbu he bil kiram i keramu, jer oponašati plemeni tog, Znači činiš dijelo koje je šta? Dobro dijelo. Ja molim Allah zašanu da nas uputzi. Amin. Audu bilah na šeitonu rađim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa pefao. Salatu wa salamu ala sejirina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manofa. Gospodar, naš počasti <tipati> nasa, nemu nas pa Gospodaru naš smilu nam se, nemu nas kazni. Milost tvoju, molimo ne prepusti asane sebe, nikoli ko trepta. Gospodar, neka među nama niko nesveta ne bude. Gospodar, molimo te, čuvaj nas dok hod Gospodaru, čuvaj nas kada nas u zemlju spusti. Gospodaru, čuvaj nas na kada ćeš nas ti proživiti. Gospodaru, molimo te u svim hajr poslovima da nam daneš podršku svoju. Gospodaru, pomoz nas da od hajraš to zaprašnemo i završim. Gospodaru, najvećim te imenom molimo neka nas vode najbolji među nama. Gospodaru, sačuvaj nas od toga da nas vode najgodji među nama. Gospodaru, počaste nas bezbijednošću u domovini našoj. Gospodaru, počaste nam znanjem kako ne bi zalutali sa pravog apurta. Gospodaru počast nas da svim ljudima činimo dobro. Gospodar, poživi nas u društvu onoga koji je prvat, dobro Muhammeda sallallahu alejhi sallam. sellem. Gospodar, podari studentima uspjeha u njihovim ispitima. Gospodar, podari nam sok dobro na ovom i na budućem svijetu. Gospodaru, da dozvoli da naša srca skrenu nakon što se nastiju putu. Gospodar, podari nam drugom na našim da rado ostociu imam. Gospodar, počast nas da i nas, drugi na seždu tebi padaj. Gospodar, smiluj se onima koji su nas uložili trud napor pa su mi danas odani. Počasti nas da uložimo trud i napor pa da drugi tebi odani budu. Gospodaru, počasti nas da se družimo samo sa čestitim ljudima. Gospodaru, počasti nas da čuvamo džema, džemati u džematu. Gospodaru, molimo te da čuvamo taj prvi tekvi. Kada u džavi idemo da sustignemo uvijek prvi tekvi. Gospodaru, molimo te, počasti nas da imamo svijest da su meleki uz nas. gospodar ti nas ojačaj melekima i nadani nas. Pomozi nam protiv naših karina da i oni čestiti budu pa da nam samo naređuju ono što je dobro. gospodar do Ummet Muhammeda Gospodaru smilujući ummet Muhammeda Gospodaru zaštititi ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellemsa Pomožimo muslimanima u Siriji, pomozimo muslimanima u Libiji, pomozimo muslimanima u Jemenu, pomozimo muslimanima na svakom mjestu i u razumiju muslimana da jedni drugima krv ne probivaju. Gospodar najvećim temenom molimo nek naš dolazak bude uvare, nek naš razilazak nakon dolaska bude uvare, neka među nama ne bude niko nesetan najvećim temenom molimo. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal السلام عليك يا